Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyyai wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain O menjhteda be hadeh wastana bisunatihi liomedin. Të, jo, të nderuar shikues, selam alejkum u rahmetullahi u berakatu. Je një përsëri emision ton çtetërimi vlerave. Emisioni me të cilin synojmë çvetvetës t'ia ja bëjmë më të qarta vlerat islame. Emisioni me të cilin mundohemi çvetvetës t'ia ja kujtojmë vlerat tek ti qytetërimi i lashtë islam, i cili nënda shekujve është ndërtuar. Qëllimi është ta përmisojmë vetën tan dikojm pozitivisht edhe tek tjerat të mundohemi që këto vlera ti promovojmë në mënyrën më të mirë duke i shëndruar ato në veprë. Në dy emisionat e kaluara folëm për sinqeritetin. Edhe sot biseda jon do të vazhdon në atë temë, sepse ende nuk e kemi përfunduar atë që dëshëm që t'ua kumtojmë juve. Nga se për sinqeritetin duhet të folet shumë. Edhe nuk munda të caktohet një numër sa do që i madh të jetë për më e përfshi këtë temë, sepse bëhet fjalë për një temë e cila është shumë e rëndësishme, e cila është bazë e shumë vlerave të tjera, sepse është bazë e shumë gjërave pozitive që reflektojnë në jetën e besimtarit. Folëm për atë se sa është e rëndësishëm sinqeriteti, folëm për mënyrën se si Allahu në Kur'an dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e kanë përmendur në fjalët e veta dytashtu folën për sinqeritetin në fjalët apo në thënie të dietarëve. Sot të flasim për aspektet e jetës ku ky kjo vërtet ky virtit apo kjo vlerë duhet të gjend reflektim. Duhet të shihet dhe si duhet që ne këtë jetonë ta shëndrojmë me një jetë në të cilin reflektohet sinqeriteti. Prandaj kur kan fol për sinqeritetin, dietart kan thon se ka disa sfera të jetës njerëzore ku sinqeriteti duhet të shihet qartë, duhet të reflektohet, edhe duhet të jetë i vërtetuar me atë që është vlerrë e brendshme e njeriu. E para është sinqeriteti në fjalë. Kjo është ajo forma më e rendomte e sinqeritetit, kur njeriu mundohet që fjalët e tij të reflektojnë situatën reale. Kur fjalët e tij duhet të pasqyrojnë, të pasqyrojnë faktet, jo ha mendjet. Prandaj, kur flitet për sinqeritetin E para e cila na shkon ndërmend është që fialt e njëjunit të jenë një të vërteta, që janë në pajtim me realitetin, të pasqyrojnë fakte e jo diçka që nuk ekziston. Prandaj fialet e ti duhet të pajtohen me atë që njihet si e vërtetë. Dhe ato fial, pa marrë parasysh a kanë të bëjnë me të kaluarën, me të tashmen apo me të ardhmen, duhet të mbështeten në fakte. Gjithashtu në këtë aspekt apo në këtë sfer të jetës njërzore, ku duhet të pasqyrojë sinceriteti, me siguri se bën, bën pjes edhe zbatimi i premtimeve. Zbatimi i asaj, sepse një riu kure ka shqiptuar një fjal, edhe kure të vetën e ka obliguar me ndonje të ty që duhet të kryen, atërë me siguri se vërtetimi i atyre fjaleve është zbatimi i premtimit. Përëndaj, thënë djetarët besimtari duhet të kujdeset që gjuha e ti, vazdimisht tafletë të vërtetën, që gjuha e tij vazhdimisht të shqipton fjalë që kanë fakte, që qëndrojnë fakte pas tyre, që në pajtim me realitetin, pa marr parasysh a ka të bëjë ajo me realitetin që ka kaluar, me realitetin të tashëm apo me të ardhmen. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që ne ta kemi parasysh dhe të mundohemi ta ruajmë. Jo rastësisht i, i dërguari i Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam naka këshiluar dhe e ka alarmuar qështin e gënjeshtrës, duke e quajtur ata si një rrugë e si cida të shpijen drejt më katit, e pas të i pas më katit vjen, hidrimi Allahu Gjereshanuhu dhe dënimi i ti në zjarin e gjëhenemit. Qështja e dytë, apo sfera e dytë, e jetës ku njeriu duhet ta ketë parasysh sinceritetin, është në qëllimet dhe në synimet e ti, të më thënë qëllimi i ti dhe synimi i ti duhet të jetë synim i pastër, i qiltër, Në të cilë nuk ka vend për askën tjetër për është përknacinë e Allahut subhanahu e talë. Pra ndaj, ku njëri ju e ka këtë, e ka pastruar një jetin e ti, e ka reguluar qështjen e veprave me Allahut subhanahu e talë, atëher motivimi i ti o shumë i madhë. Se sot vojmë nga një situatë ku njërzit jonë lërgë realitetit, nuk jonë të motivuar aqësa duhet për të bër vepra të mira, por ku njëri ju që kujdesit për njetin e ti, për sinceritetin e ti, për synimet e ti, e lidhët vetën fort me Allahun, subhanahu, et ala. Kjo dhe të reflektohët si një motivim, si një shtytje e fuqishme që një riu të vepron veprat e mira, sepse e shpreson shpërblimin e Allahut, subhanahu, et ala. I shpreson ato mirësi që ne i ka prëntuar Allahut Gjereshanu, të ced nuk i di askush, edhe nuk i ka pa askush, por vetëm na janë përshkruar në tekstet e Kuranit dhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi ve salam. Prandaj besimtari i sinqert, o shaj i cili mundohet që çdo vepër e tij, çdo angazhim i tij, çdo lëvizje e tij, ta ketë parasysh që si qëllim dhe si synim kënaçjen e Allahut subhanehu ve teala dhe në këtë mënyrë ai e pengon që brenda qëllimit ti të tij të hyjë ndonjë hisë tjetër, e cila i përket njerëzit, e cila i përket shpirtit, e cila i përket kënaqësive të ulta të kësaj donjë. Prandaj qëllimi i tij është kënaqësia e Allahut, të cilën e ka përgatitur për besimtarët. Shpërblimi i tij që e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ju ju më lansi që vazhdimisht, do të thon sinqeriteti në niyet, në qëllim dhe në synim është ku ne jemi të vetëdijshëm se Allahu subhanahu wa taala është ai të cilin e synojmë dhe kënaqësinë e tij ne e kemi për qëllim dhe ashtu do të do të angazhohami maksimalisht dhe me gjithë forcat tona që të arrijmë atë synim. Ëmë sigurisë shumë e rëndësishme është edhe sinqeriteti kur bëhet vendimi. Do thonë ku njeriu vendos të veprojë diçka. Kjo është shumë e rëndësishme. Krahas sinqeritetit i cili duhet të jetë cilësia jonë e vazhdimë vazhdimëshme, do thonë që nuk ka ndërprerje. Ne duhet ta kemi parasysh që sinqeriteti të jetë edhe në momentin kur ne të vendosin. Sepse si thotë një dihetar, shpesh e njeriu në momentet e ndikimit e ajeteve të, të Kuranit, në momentet e ndikimit të fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në momentet kur ndikohet nga historitë e gjeneratave të lëndruara. Te ka ri të shkalla e vendosmërisë, do thot, të thotë nëse Allahu më mundson këtë do ta bëj këtë. Nëse Allahu më jep pasuri, do ta shësoj këtë. Nëse Allahu më jep fuqi, do ta shësoj këtë. Prandaj, nëse më jep pushtet, atë kështu më radh. Prandaj, ky ky vendim që e merr njeriu duhet të jetë i sinqertë sepse mavaon shpesh ndoll që për shkak të interesa e për shkak të elementeve të tjera që ndikon tek njeriu, ai ta haron këtë vendim që e ka dhënë. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme në këtë sferë, në si besimtar. Ty tregojmë njerëz që kur ta themi një fjalë, kur ta themi një fjalë apo kur të shkruajmë ndonjë vendim ton, të jetë vendim i sinqert, i cili vetëm se i paraprin punës, vetëm se i paraprin realizimit në ato momente kur të plotësohen. Kushtet, jo të jetë diqka që mbed vetëm në, uh, në, në sferën e fjalve të thë, të, që i ka thonë njeri ju që i ka shqiptuar, por kur menë momenti dhe kur plocon kushtet me realizua të rë, i nështrohet dikuj tjetër, edhe faktikisht me veprat e veta e mohon atë që i ka shqiptuar me gojen e ti. Prandaj, njeri ju duhet këtë taket parasysh, osh duhet të jetë vendimi i ti, vendim, do më thonë një vendim i cili është i prerë, vendim i cili nuk lëviz, nuk është i lëkunshëm, i cili vetëm se e pretë momentin kur dhe të realizohet e përnda Allahu subhano t'ala, ta kure këshilon pengameni së Allahu aleyhi vësallam, i thotë fejda azemte, fe te wakkel ala Allah, ina Allah ju hibul më te wakilin, dhe ti, ti o Muhammed, kur të vendosësh, atër e mbejtët që vetëm të mbështetësht e ka Allahu, do të mbështetësht pasi që vetëm se si a kje filua realizimit e ati vendimi, ed ne sponsorat Allah jeshën me vërtetë Allahu i do ata të cilët mbështeten tek Allahu subhanehu ve taala. Për kjo është silsi, kjo është virtut vlër e besimtarit i cili e ka qëllimin e sinqertë edhe atëherë kur vendos edhe vetëm se pret momentin kur fjalën do ta shndron në vepër kur të lutos. Prandaj ha sfera tjetër është ta vërtetosh, domethënë me, me me vepër atë që e ke thonë me fjalë. Kur e ke vendosur ta bosh një vepër dhe më thonë, pejgamberisë Allahu Aleyhi Vesellem, ka marrë pjesë në luftën e bedrit, dhe një prej shokve të ti, i citi ka qenë gjagjaj i jene si ben Malikut, radi Allahu anhu, nuk ishte marrë pjesë për ndonjë shkak, për ndonjë arsie. Pra ndaj vazhdimisht o shte, si e lash vetë të vetëm, apo si e lash të vetëm besimtarë dhe nuk mora pjesë në betejën e bedrit. Nëse Allahu më mundëson, edhe njëherë, kjo shë e sinceriteti që e ka shprej, Nëse Allahu më mundson që ndonjëherë të marr pjesë në ndonjë betejë me të dërguarin e Allahut, atëherë do të sheh Allahu se çfarë do të veproj dhe nuk kaloj, do të thonë në vitin e arshëm ndodhi betejaja Uhudit dhe në atë pjesë, në mesin e atë parëve që morr pjesë ishte edhe Anas si ibn Nadri radhiyallahu anhu i cili ishte në mesin e ashabe, edhe kur e pa po, Sa'di ibn Mu'adh thotë çfarë çfarë ke thot që farë, që farë sot, thot sot do ta vërtetoj atë që ja kam thënë si fjalë Allahut, atë që e ja kanë vendosur Sinqerish për hirë të Allahu, subhanahu, etala, dhe dhe të shiknë dhe që farë dhe të ndohët. Dhe na të betej, Allahu Gjereshanu huja mundëson ati me ra, shëhid. Thuhet se, motra e ti nuk ka pas mundësi që të dalon trupin e saj nga shumë plaga që i kishtë e marë. Bi të djetë plagë i kishtë e në trup, edhe, do më thonë, e kanë daluar trupin e ti të këti shëhidi, betëm ne me shenjat apo me duartë gjishtë që i ka pas në dorë, do të kanë në këtë mënyrë kanë dalur në mesën e tevrar. Prandaj pas kësaj zbret ayeti ku Allahu xh.sh. thot rijalun sadaku sadaku ma ahadullah alay. Ata janë burra që e kanë vërtetuar premtimin që e kanë apo e kanë realizuar premtimin që e kanë dhënë Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë kaçën i vërtet ai vendim i prerë që e kishin marr para se të hynë në luftë dhe të luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Me siguri O shumë më rëndësi që sinceritetit të jetë pjesë e ve prave tonë. Sinceritetit që këtu përmendët dalon nga qështja e sinceritetit që është i njohur të këne do më të të largohemi nga këtërimi nga shtirja, apo nga zbukurimi i fjalve dhe ve prave kuriemi para njerëzve. Të shpeshe ndonë njeriu që nga pamja e jashtme të dukët i përullur, Dhe që dhim i ti nuk është që ajt të shtirët para njerëzve tjerë që ta shohin se është i përullur dhe është të e falë namazin. Por në realitetët, mërëndia e ti nuk përshtatët me atë që shfaqet jashtë. Zemra e ti nështë nuk është e përullur atë sa duhet. Dhe më thonë, besimi i ti nështë nuk është atë që i fuqishem. Nuk është i bindur se kjo është rruga, më e sigur të namazin dhe më e drejtë d Prandaj thot besimtarit duhet të mundohet që mos ta përgënjeshtron atë që shfaqet jashtë me gjendjen e brendshme. Specifishher, ajo gjendje e brendshme që është në brenda njeriu është në është në kundërshtim me atë se si shfaqet para njerëzve. Edhe pse nuk e ka qëllim që të artro. Po realiteti është se nuk ka punuar që ta përmirëson brandingun e tij, do të thonë jetën e tij. Mbështetja e tij tek Allahu Rishanu, prandaj dhe veprat e tij dukën më të bukura nga forma jashtme. Ndërsa nëse kërasonmë ato, veprat e branhme ato shohim se mes tyre ka sikur dallim sikur mes tokës dhe të qiejit, do të thonë dallim shumë i madh. Prandaj sfera ku besimtari duhet ta dëshmon sinqeritetin e tij është edhe kjo, kur të mundohet që veprën e tij të jashtme ta uh, vendos në një paralelizëm me gjendjen e zemrës, me gjendjen e veprave të mrendshme, sikurse është bërtetia si tek Allahu, sikurse është frika për Allahu, sikurse është shpresat tek Allahu, sikurse është madhrimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot, do të ndonjëherë ta shohësh një njeri, i cili në namaz duket i përulur, kokë ulur, në fytyrën e tij shëh një lloj frike për Allahu xheshanu, ndërsa mendja e tij ndoshta në atë moment është në ndonjë treg oshë ndonjë punë, osht duke mendu për diçka që nuk ka lidhje me namazin. Prandaj jora si pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem na ka alar mungo kjo çështje ku njeriu me brendinë e tij, do të thonë, na brendia e namazit është ajo, t'i cili Allahu e merr para, para fishetajë shënan. Prandaj thot, dol që njeriu thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem, dol që njeriu të falet dhe nga namazi i tij mos t'shënohet më shumë se 10, 18, 19. Domthon një gjysmë, për shkak se i shënohet për namazit aq sa ka qenë i vetdishëm brenda namazit, prandaj kjo është me të vërtetë një alarm, një domthonjë një shenjë neparalajmrim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të kemi parasysh që mos të befasohemi ditën e gjykimit kur të dalim, duke prishë fëlimin e Allahut të befasohen me të kundërtën, me hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala për shkak se nuk e kemi ë bir tanjajshëm gjendja e ndërmarrjes me ata se si shfaqet jashtë, ndaj kjo është ajo që quhet sinqeriteti në vepra, sinqeriteti në vepra. Të mundohemi ta barazojmë brendin ton dhe gjendjen e brendin ton me atë që shfaqet jashtë për idhurimeve, në veçanti në çështjen e namazit. Gjithashtu, prej e, sferave të jetës njerëzore ku njeriu duhet ta shfaq në nshtrimin e tij ndaj Allahut subhanet al, dhe sinqeritetin e tij është edhe në gjitha gradat e larta, po gjitha shkalt me të cjet njëri u jafrojët Allahu Subhanehu vëtala. Pra ndaj duhet të regulon që ështën e ti në të sinceritetin në frikë për Allahu Gjeshanu, sinceritetin në shpresën dhe Allahu Gjeshanu, sinceritetin në madhrimin e Allahu Subhanehu vëtala, sinceritetin në mëririn kur aji abstinon edhe të regon asketizm dhej bukurive të kësaj dunjoje, sinceritetin në mbështetin të kë Allahu Subhanehu vëtala. Do me thonë, duke i përmisuar këto uh, i adhurimet të brendshme, a i ngritet ma lartë dhe i afrohet Allahut subhanahu et ala dhe në këta mënir e fiton kërësin Allahut subhanahu et ala. Përndaj, këto ishën disa sfera, që i, atë jetës njërzore, ku besimtari, duhet të dëshmonë besimin e ti, duhet të dëshmonë sinceritetin e ti. Thamë, kjo është në qëdimin që e bonë, në fjallet që i thotë, në realizimin e premtimeve apo vendimeve që i ka marë me bindje në shpërlim të ka Allahu Gjërshanu gjithashtu edhe në regullimin e veprave të jashme gjithashtu edhe në ngritjen shpirtrore që i ka njeri ju dhe afrimin pran Allahu subhanahu vëtala. Prandaj, nëse analizujem sinceritetin, do të shohim se Allahu subhanahu vëtala e ka vlerësuar ata, e ka vlerësuar dhe ai që është i sinqertë Allahu e pranon, prandaj e ka, si që e përmendëm në emision e kaluar, e ka kategorizuar në shkallën e dytë të atyre që Allahu i shpërblen, pas pejgamberve, grada e arshme është ata që e nësidikun, ata të cilët në gjdo sferë të jetës e tyra, por në gjitha këto hapsilat të jetës njërzore, e kanë realizuar dhe e kanë vërtetuar sinceritetin e tyre, prandaj Allahu subhanu tala, i ka quajtur ulea i keledine, e nam Allahu a lehim, këto janë ata të qëtë Allahu i ka begatuar prej pejgamberove, prej sidik, sidikinve, besnikve, do të të sinqertive, o dëshmorve, shuheda, o salihun, edhe ata që janë të mirë, përndaj Allahu i ka kategorizuar minjeherë në shkallën e dytë pas pejgamberis e ka vendos shkallën e sinceritetin në adorim. Nëse e shikojmë njëri unë, a i shpesh herë, në ndërtohet në ndikimin e disa faktorve të jashtëm. Pra ndaj edhe ne do të flasim për shka që të fetara që ndihmojnë që njeri u të ruan edhe të aforcon sinceritetin e ti. Por do të flasim pakës për disa elementet tjera, shoqirore që egzistojnë e që ndikojnë në sinceritetin e njeri u. E para është arsyeje. Gjdo njeri i cilë ka arsye të shëndosh. Allahu subhanu tala e ka... E ka ja ka mundsu që ta dallon të mirën prej të keqes. Edhe te shumica e njerëzve që pat kanë arsye të shëndosh vërtetojnë se gënjeshtra nuk, nuk, nuk është, do të them nuk është ndonjë cilësi e mirë, është ves i keq dhe nuk e çmojnë gënjeshtarin. Madiu tregua më në emisione e kaluar se shumica e njerëzve largohen prej të, prej prej prejti. Prandaj mjafton ndonjëherë ta nxisim atë logjikimin të arsyejshëm tek njerëzit që ata ta kuptojnë se sinqeriteti është diçka e mirë për të cilën ai duhet të angazhohet. Donë ta flasë të vërtetën dhe të largohet nga gënjeshtra. Vetëm duhet të bisedojmë me arshin e tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kur i drejtohet njerëzit, edhe i thot se këto janë këshilla për ata që mendojnë, për ata që kuptojnë, për ata që analizojnë. Prandaj ndonjëherë mjafton që tek njeriu i thjeshtë të bisedoj me arsye në ti edhe me argumente logike të bindim se gënjështra është një ves ndërsa sinceriteti është një vler prandaj kjo është shpeshen ndikon të kënjërzit nëse e, i adresohemi arsye se njëriut edhe i drejtohemi asaj do të shojmë se do të ndikon që njëriut të zgjedhë edhe pse ndonje her ajo zgjedhja ndihmohet me faktin se nëse sinceriteti ishka këto ndëma të lërgohet për e ti Prandaj, shëriati, i cilë është ndikua si tjetër, dhe feja që ndikon në forcimin e këtësaj vlerët e kënjëriju, ndikon duke e kufizuar, duke e ndzit aspektin logik të sinceritetit, duke e promovuar, dhe në të njëtën ko, duke e ndzitu njëriju që të jeti sinqert edhe në ato momente kur ai mendon se do të dëmtohet. Prandaj, shëriati, i cilë është ndikua si tjetër, dhe feja që ndikon në forcimin e këtësaj vlerët e kënjë nëse ju kujtohë të përmendëm fjallën e njët për asave të pegambejt së Allahu Aleyhi Veselëm, ku thotë përmbaju sinceritetit. E atëherë kur të mëndoshë se sinceritetit kam e të shkatru, atëherë vjen dihma e Allahot vedhe ajtë të shpëton. Ndërsa largohu prej gënjeshtrës, sepse atëherë kur mëndonë se gënjeshtra kam e të ndihmu dhe kam e shpëtu, ajo në realitet të shka, shkatron. Prandaj, e, arsyeja, feja o shajo që, në këshilon që ne të ruajmë edhe të kuptojmë se edhe nga aspekti arsijës së shëndosh, nga natyra e pas të njërzore o shqe të vlerësohet sinceriteti. Gjithashtu të kdisa njërës të këtë cilet nuk arinë ndoshta uh, teksti kur anorë, nuk e pranonë, nuk dëshiron që ta regulonë si edhe në ti në bastë fjallëve të Allahut apo në bastë fjallëve të, të pejgamberi së Allahurësen, mi afton të mundohemi të të regojmë se kjo gënjeshtra, nuk ka shpreh cilësive të njerëzve që janë fisnik. Prandaj, edhe Busufiani kur takohet me me mbretin e Bizantit, thot po po të mos kisha frikë se njerëzit do të më akuzojnë se jam gënjeshtar, do ta kisha gnjyer. Prandaj thot, kjo siç thot Ibn Haxheri, kjo tregon se ata ose me antë në natyrës së pastër fitrës që i ka krijuar Allahu Xhaishanu, ose me antë ndonjë teksti apo të ndonjë uh, fiale që e kanë dëgjuar nga dietarët e feve të tjera e kanë kuptuar se gënjërës ta nuk u përket, apo nuk është e pranuar si cilësi e njerësve fisnik. Prandajt e kata të cilët, të cilët nuk egziston, do shta në gjitës i fetar, apo në njëtë, gjitës i arqyës, do shta mjafton të themi se nëse dëshiron të jesh njeri i respektuar, nëse dëshiron të jesh njeri fisnik, atër e duhet të kuptosh se sinceriteti nuk ka kompromisë. Rëthi. dhe më tonë se gënjë është raushaj që refuzot, ndërsa jepet për parësi sinceritetit. Ne tajnë të të vejmë një pa ustë të shkurtër, që një shalla me lejnë Allahut të kthejmë në piesën dytë e emisionet për të vazhduar bisetën ton lidur me sinceritetin, juftoj që përsej të qendroni me neve dhe të përfitojmë bashkarisht nga ky emision. Kthejmë përsejnë e emision tonë, i shumë do të fol për sferat e jetës njerëzore ku njeriu duhet ta shfaq, besimtari duhet ta shfaq sinqeritetin e tij. Do tham se së shpejti ë të partisaqtohet dhe ta zgjidh sinqeritetin i ndihmojnë disa elemente që janë shumë rëndësish, sikurse e përmendëm, arsyeën e përmendëm, ndikimin fetar. Gjithashtu edhe për ata njerëz tek të cilët nuk arrin të mendisohen me tekstet e arsy, me tekstet e fesë apo me ndonjë ndikim të arsyes së shëndosh, ndoshta do të ndikojnë ndikimi i asaj që thuhet, nëse ai dëshiron të jetë person i sinq, domethënë person i respektuar, atëherë do duhet të largohet nga gënjeshtra. Në vazdim të këtij emision do të flasim për disa çështje që e dëmtojnë sinqeritetin, apo çka është ajo e cila ndikon negativisht tek njerëzit, apo në çfarë çështje shpesh e njerzit mashtrohen duke menduar se askush nuk e dinë edhe nuk i dëgjojnë. Nësi besimtar duhet të jemi të vedishem se Allahu subhanehu e tala Ta o shaj e cili në mbiqqirë. A e cili dinë gjithdo gjithë lidur me neve. Gjithdo vejpa që e bojmë, gjithdo fjal që e themi, është të shenuar. Allahu në kuna të të ma jelfi dhumin kaullin, illa ledehi rakibun atid. Gjithdo er kur të shqipton njeliu një fjal, është gati me lejku për të shenuar atë fjal. Pëndaj, kjo veddije është ajo e cje duhet vazhdim çet ndalon nga e, këto vepra të cilat na largojnë nga rruga e sinqeritetit dhe na afrojnë më a, më pranë gjë njerëzve secila është siç thamë një ves shumë i keq. E para është kur njeriu, do të them për gjërat që dëmtojnë sinqeritetin, kur njeriu për shkak të ndikimeve të shumta ose për shkak imani të imanit të dobët, ose për shkak të vedijes së ulët, ose për shkak të ndikimit të epsheve ose për ndonjë shkak tjetër i cili është i pa njohur, me ndonë se do të kalon nëse brendësia e ti e përgënjështon atë që është, jashtë. Kjo është aje që njëhet sikur, gënjështra e fshehur. Thotë pejgamberisë Allahu Aleyhi Veselam, i jakum o shirk el hafi, keni kujdes ojo njerës nga shirkuj fshehur, fejnë nehu ahfa min dëbibin nëmër, sepse ky loj i shirkut, është, do më thonë, më i fshehur dhe më i pahetuëshëm se sa zëri i këmbëve të e, milingonës e cila hecë bine, bine gurë. Nuk dy gjohët, asë gjë. Përëndaj është, diçka që ndoshta dal nga dal hynë në trupin e njeriut edhe aj pa, ved, pa, e, pa që një vedishëm filonë edhe me vepra e përgënjështronë ata që është në brendin e ti, do më thonë, ka një gënjështër. Këto është një realitet, si kur se thotë, Në dietar, kjo është kur njeriu bën vepra me të cilat e përgënjeshton ato që e thot më brenda, apo veprat e tij të vërteta dhe të sinqerta janë ato të mbreshtet, ndërsa të, të, të, të jashtmetika vetëm sa për të ushtir para njerëzve dhe për të reklamuar. Prandaj, kur e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ciloj ski shirki fshehur, ka thënë kjo është rija, shtiria, kur njeriu bën vepra për të zbukuruar para njerëzve. Do thonë qëndron në xhami që falet Nëse e shikon se dikush e sheh, atë ato pejgamberi sallallahu alaihi ve salam ezbukuron namazin e tij. Prandaj kjo është diçka që e rënon në esencë, sepse në realitet çka na jep një mesazh të gabuar me formën e jashtme, ndërsa brendia e njeriu është, ndoshta në një anë, në anën e kundërt apo plotësisht e kundërta me as, ndaj asaj që njeriu është faq. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme ne si besimtar ta kemi parashysh dhe mos t'e lejojmë që kjo të bëhet pjesë e jetës tonë. Sepse nëse ajo fillon, ajo infiltrohet dhe, do thënë, hin në, në jetën e njeriu, në jetën e besimtarit dhe pas një kohe nuk mbet asgjë prej sinqeritetit. Çdo vepër që e bën e bën vetëm për hir të njerëzve të tjerë. Gjithashtu për gjërat që ndikojnë në përhapjen e gënjerës apo në mohimin e sinceritetin në vepër është futja e risive në fe. Do më thonë, kër një riu ja lejon vetë vetës që të fut risi në fe, atër e aj në realitet e mohon dashurin e ti ndaj pegambejët së Allahu Aleyhi Vesellem. Përëndaj, aj i cili e ka arritur sinceritetin e pëllot, të kaj arritjë edhe ndjekja e pëllot apo për cilja e pëllot e pegambejët së Allahu Aleyhi Vesellem. Sepse ai në këtë realitet e kupton se e vetmja rrug, rrugë e cila të shpie drejt Allahu xhashanu është rruga që na e ka treguar dhe na e ka skicuar Kur'ani dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi ve salam. Prandaj ai çdo shi i sinqert ai mundohet që të i përbohet kësaj rruge, sepse kjo është rruga e vërtetë. Kjo është rruga që Allahu e ka zgjedhur për ne. Wa na hadha sirati mustaqiman. Fa at-tamyuhu kjo është rruga ime e drejtë. Këtë rrugë ta ndiqni thotë Allahu në Kur'an. Përndaj, të të kullin këntum të hibun Allahe, fëtë të bioni, thuaj, o Muhammed, nëse ju me të vërtet e doni Allahu në gjeshanu, atë herë më ndjekë, diçni mua, ju hëbib kumullah. Dëmë thonë, nëse e një të sinqert, në dashurin tuaj dhe Allahu, subhanahu e tala, ta atë herë, vërtetim, i ati sinceritetit dashurisë është djekë e rrugës së pejgamberit së Allahu a.s. Përndaj, ajë cili e ka aritë shkallën e l angazhimin maksimal në ndjekin e sunetit e pegambejnë sëllohu a.s. Dërsa aj njeri i cili thot, vetëm e fjal, unë e dua pegambejnë sëllohu a.s. Dësa në realitet nuk e ndjek atë sunetit e ti, apo e mërë në një guzin të shpik diqka të rej në fe, që nuk e ka bërë pegambejnë sëllohu a.s. Atë e këmësë sigurit se kjo është rënim, apo demaskimi këti personi, edhe rënim i asoj që a e pretendon si dashuri, apo sinceritet në Prandaj ky ajet është një ajet i cili shpesh e nzihen në 6 disa djera të çepër njerit janë dështata të fshehura. Prandaj Allahu thot kul in kuntum tuhibun Allah, nëse jeni të sinqertë në dashurinë tuaj, dashurinë tuaj ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala ka dhënë se rruga e vetme për ta, domethënë për ta realizuar atë, duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këta njerëz besnikët apo të sinqertit, jona të, të cilën kanë arritur kulminacionin e ihlas. E kanë arritur edhe kulminacionin në në shtrim ndaj urdhrave të Allahut subhanehu ve teala. Ata e ndjekin ato që edhe pasojnë dhe e besojnë ato që na kanë ardhur në formë të lajmit për pejgamberin Sallallahu alejhi dhe sallam. Në koperçërin atosh kanë qaqë tregu Allahu në, në, në Kur'an dhe Muhamedi alejhi dhe sallam në Sunet për lajme për pejgamberët e kaluar, gjithashtu edhe mundohen që praktikisht i zbatojnë ata që në fjallë të Allahut dhe në fjallë të pejgamberit së Allahu a.s. në ka ardhë si urdhër, si imperativ të që duhet të zbëtojnë. Për gjërave që mundën me ndikunë në sinceritetin njëriut, edhe mundën të arënojnë, apo të adopësojnë atë, është edhe shumë fjallë që nuk, dhe më thonë, biseda e tepërt. Fjallë të shumë fjall të. Shum të. Thotë pejgamberit së Allahu a.s. Këfa bil mër i këdhiben, en ju haddi të bikulli masem i më afton njeriu të gënjeshtër që ta flet çdo çë të flet dhe të transmeton çdo fjalë që e ka dëgjuar. Prandaj për neve kërkohet që ta ruajmë. Prandaj në fillim tham prej se precizësive të besimtarve është kontrolla dhe mbikëqyrja e vazhdueshme ndaj gjuhës së tij. Që të mos flet, sepse shpesh ar fjala është shumë, fjalë të tepërta dhe fjalimet që domethën transmetojnë çdo gjë që ka dëgjuar njeriu doshta bëhen shkak që njeriu të flet edhe gjëra që nuk janë të vërteta, në ta mohon sinqeritetin e tij. Prandaj Allahu në Kur'an thot: La khaira fi katheer min najwaahum. Nuk ka mirë në shumicën e bisedave të tyre, ila men amara bisadaqatin aw ma'roofin aw islahin baina al-nas. Për çdo herë kur dikush për tyre urdhënon, këshillon për sadaka, ush këshillon për ndonjë vepër të mirë ose këshillon për përmirësim të gjendjes mes njerëzve, wa ma yaf zalika për çdo armëdhat të Allah, فسوف نؤتيه جنا عظيمه. Ku shëpëron këtë? Duke synuar kënacinë Allahu Allahu e Allahut, do t'i japim atij shpërbim të madh. Prandaj Allahu xhashanuhu, fose shpeshë njerëzit në tubimet e tyra për shkak, domethën duke thonë ç'a do të bëj mohabet, ata çelin mohabetin, ndoshta shpeshherë nuk janë të kujdesshëm dhe flasin fjalë të tepërta, të cilat pastaj ndikojnë mbi sinqeritetin e tyre dhe largohen nga rrugat që Allahu e ka zgjedhur për të. Gjithashtu Një realitet tjetër është ku njeriu mundohet që të ta mashtron vetën e tij. Shpesher ne, do thonë, jo vetëm që mundohemi ta stolisim vetën para të tjerëve, mundohemi edhe vetvetes me i dhën, do thonë, një pasqyrim të gabuar dhe jo real për vetën tonë. Prandaj, njeriu duhet të ketë kujdes, edhe të mos lejon që vetvetën ta mashtrojmë me ato fjallë që jathojmë e dvetës, të cjedë nuk kanë basë, nuk kanë realitet në jetën tonë të vërtet. Përndaj, thotë një fjallë urtë, le e shumë muraj hatë sidhki me ndahën e nefsehu. Nuk e ka shijuar bukurinë, apo nuk e ka uh, sh, uh, nuk e ka uh, ha, marë erën e bukur të sinceritetin, ajë njëri i cili mundon të të mashtronë, ve dvetën e ti. Duhon, shikoni se sa është kjo katastrofe madhe, ku njëri ju Në të mundohë që të të tërgohët një shtandajt e tjere, në ndoshtë edhe mund të kuptohët, sepse ka ndonjë një interes. Po ku njeriu mundohët vetë vetën me e mashtru, kjo është argument se të kjo njeri me të fërtet kanë bizotruar shëjtani, edhe e ka larguar pëllëcish nga rruga e drejtë. Edhe ai njeri të animo mundohët që me e mashtruat vetë vetën, e ti i pradaj, njeriu nëse dëshiron që të jeti i përqendrua në rrugën e drejt, të duke të angazhojt maksimalisht në luftin e ti të brendshme dhe në frenimin e vetë vetës së ti duke e bër vazhdimisht si një realitet që egziston faktin sa Allahu e mbiqyr i cili shëfë se qëfar bon gjithashtu dhe duke e bërë pjesë të jetës e ti vetë logarin por jo vetë logarin siku se e kupton dikur se vetë me e kalu shpejt e shpejt në biate që e kipo brenda ditës por jo ashtu si që e logarit orta ku kopras ortakun vet. E dini se do të shpesh ndodh dikush di ortak njëri një është më kopras edhe kur e bën llogaritë ku i harxhitë këto 5 euro, ku i arritë ato 3 euro, domethën llogaria është shumë e ashpër ashtu edhe njeriu duhet të mundohet ta llogarit vetë vetën, sepse nëse e lejon, atëherë bëhat pjesë natyrës tande që ti ta mashtrosh vetë vetën, ndatëre mos ka kuptim sinqeriteti. Sepas i çe ti mundohesh vetveten ta gënjesh duke ditë se kush i dha, çfarë ai pra kë bër, atëra kjo është shumë një rëzik shumë i madhë. Prej gjirave që gjithashtu e rënojnë sinceritetin apo edoptionja tëve është kur ka kunderthënje mes fjalve dhe veprave. Prandaj, thot Sufjan, dhe më thonë Ibrahime Tejmiu, Rahmetullu Alehi, ma arëtë të kauli, alla ameli illa khiftu ennehu se ju këthibu. Gjdoher kër i kam krasuar fjal të mija me vepra të mija, ata e kam borë me frik, që të mos e përgënjështron fjale a ime, dhe më thonë, vepra ime, Allahu nuk kanë tharë sot lima tekulun ma la tafalun pse e thoni ata që nuk e vepronin. Prandaj kjo është shumë e rëndësi që njeriu ndonjëherë nuk ka nevojë të shprehet se do ta bëj këtë, do bëj këtë. Mjafton që ta vepron. Se ndodh që ndonjëherë të thotë fjalë të mëdha, ndërsa ato fjalë ti përgonishton veprën e tij, e kjo ndikon negativisht mbi imanin e tij. Prandaj Allahu subhanahu wa ta taala nuk e kriuon. I kemi dobositonë por nëse vazhdimisht e bëjmë pjesë të jetës tonë faktin se Allahu na mikqish. Ësë mundohemi që të afrohemi vetë vetën më pranë njerëzve që kanë qenë të sinqertë me vepra, atëre me siguri sot të, të ikalohen shumë malet. Domethënë kjo sfidë e vështirsisë së bartjes së sinqëtisë. Prandaj ibn Kajim El-Jauziy rahmatullah alaihi thotë, me të vërtetë bartja e të vërtetës është shumë e vështirë. Dhe duket sikur një njerëz i cili është mbigarkuar me një peshë shumë të madhe dhe hes dia tas majtas duke u munduar t'i tha çon në vend atë peshë të rançë që e ka bisupet e tij. Si si do sa gënjeshtra tha, është lehtë sikur një pent, sikur një pent. Të cilin njeriu mund ta çon kado që shkon. Prandaj, edhe të përqendrohesh në rrugën e sinqeritetit është një angazhim, është një luftë e, e vazhdueshme, është një kontinuitet në e, angazhimin maksimal që ta ruajmë vetë vetën nga gënjeshtra. Prandaj duhet në këtë rrugtim ton, në këtë jetë, duke dashur ta ruajmë sinqeritetin, ta kemi para syve Allahu na ndihmon, edhe për dihmës e tij është me dia për bigjyrën Allahut subhanehu ve teala. Allahu në Kur'an ala. thot: Alam tara anna Allahu ya'lamu ja ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh. A nuk e shikon se si Allahu e di se çfarë ka në qiell, çije qi dhe çfarë ka në tok? Ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'uhum. Nukatubim për tre veta që Allahu mos t'i jetë i katërti. Domethën Allahu e di gjithçka edhe çdo gjë. Wala khamsatin illa huwa sadesuhum. Ne zotuvim çojm për pesë veta ve Allahu xhashano është i gjashti. Wala adna min zaliki as ma pak wala akther. Domethën zotuvim. Chof my bowl, chof my mouth. Allahu ashati illa huwa ma'hum. Ajnema kanu, thum yenbihuhum bima amilu yawm alqiyamati. Pastaj Allahu do t'i njofton me veprat që i kanë bërë në ditën e gjykimit. Inna Allahu bikulli shay'in 'alim. Allahu Gjashani është i njoftuar të dinë çdo gjë. Prandaj Allahu Subhana ve Teala aty nuk i fshihet asgjë që është në qiell e asgjë që është në tokë. Allahu e din se çfarë ndodh në tubimet e njerëzve. Prandaj në ditën e gjykimit kur tani gjallë do të na njofton me atë që e kemi vepruar, me atë që e kemi bërë. Osinhë një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur Allahu Gjashani do të ia ja kujton robit të tij disa vepra që i ka bjo çaj kishte haruar. Përndaj, kjo është një realitet, edhe nëse ne këtë fakt e kemi në jetën ton, në vedin ton, se Allahu në ashe dhe gjënjë dhe gjë, atë do të përmisohë sinceritetin, sinceriteti ton, sinceriteti jonë. E dyta është turpit. Tëtë pejgambejës Allahu a.s. prej fjallëve që i kanë bajtur men njerëzit nga pejgambert në të kaluarën, është fjalla i dhalem të stahi, fesna ma sheth do thonë në për fjale që kanë kan të rashigua njerëzit nga përgamber të kaluarës, e se kaluarës është nëse nuk tërprosh atëve pro që farë të duash. Pra të të tërpi ishtë ajo që ndali e vësofjan që të mos gënjen në daj përgamberit sëlluallahu aleyhu esene. Pas i që këj person, duke pas parasuj se kjo një vejpër e këtil, konsidero si një vejpër e tërpshme, e cila nuk pranohët, nuk tolerohët, Atërmes siguri se na sbe timtar duhet ta kemi parasysh, dhë të mos gënjejm, dhë të mundohemi që ky turp të ndikon atë kë. Wal hayaa minal iman ka thamë pygamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe turpi është pjesë e imanit, edhe kjo është pjesë e degëve të imanit, e cila është shumë e fuqishme. Prandaj, edhe kjo duhet të ndikon krahas vedia se është haram, krahas vedia se nuk lejohet ta të mundohemi që sinqeritetin ton ta ruan edhe turpi prej Allahut subhanahu Gjithë është për gjerave që ndihmojnë në ruajtë në sinceritetit është të takohemi më njerës të mirë, të mundohemi që shërshirin tonë të jenë njerës të mirë. Thot i dërguari Allahu të sallallahu aleyhi vësallam, el mërë u aladini khalili hi, njeri u është në fen e shoku të ti. Faljen dhur e hadukum, men ju khalil. Për ndalje të jetë i kujdesem, i kujdesem shumë, Gjdo kush dhe do ku shprejuve dhe le të sheh me kë shoqërohesh. Nëse shoqërohesh me sinqertin, do të ndikonë te ti pozitivisht. Nëse shoqërohesh me mëkatarin, atëherë ka mundësi që edhe ti të fillosh të i bësh vepra që nuk i dëllallahu subhanehu ve teala. Për këtë Allahu në Kur'an na në urdhëron, nëse ju kujtohet në hadithin, në ajetin që e cituam, thotë ya ja, ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, o ju që keni besuar, keni frikë Allahut dhe jeshani me sadiqin. Dhe çndroni vazhdimisht me ata që janë sinqertë. Gjithashtu edhe prej në gjirave që ndihmon o shuruajtja apo edukimi i fëmive me sinceritet. Thot një prej ashabet të pegamberi sallallahu aleyhi wasallam, se kur ka qeni vogël, e ka thine na e ti, edhe i ka thonë eja se dhe ta jap një, një hurb, Se nuk ka asikur fëmiaçe, domethën dëshira të jetë pak më i lirë, se ndonjëherë nuk i pagjigjet nënanas në kohën e familjes, thotë më thirë nëna ime dhe më tha të jap një hurm. Dhe aty ishte pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti, a ke me të vërtetë atë hurm që that do të japsh? Thotë po. Thotë jepja se të sepse nëse nëse nuk ja jap këtë hurm që ja ki që ja ki premtu atë do të, të, të, të ishte shënuar si një gënjeshtër. Shikoni se si pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem u shmunduar sot ne fatkesishë jotë në realitet kur gënjeshtra ndaj familjes nuk konsidero diçka e madhe. Ndërsa pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka dhukuar shokët e tij që vazhdimisht ta ken parasysh këtë çështje edhe të mos ken, domethënë mos ken mos ken donë uh, realitet, domethënë mos ia lehtësojnë vetën çështjen uh, e gënjeshtës ndaj familjes. Gjithashtu, për çështja që ndihmojnë tek uh, domethënë që ta ruajë një sinqeritetin, as lutja e sinqert. Lutja është një armë besimtare që fat ke s'i sot shumë njerëzit neglizhojnë. Prandaj për ne kërkohet që vazhdimisht ta lutsim Allahun që jeshano për gjothë mirë. Ëh për djyrave që shumë na ndihmojnë, që i përmbledh shumë vlera në shumë cilësi dhe virtyte të besimtarit ose sinqeritetin. Sinqeriteti, prandaj nëse lutim Allahun që të na jep sinqeritet, edhe jemi të domethën të vendosë Edhe këmbugulim në këtë lutje, atëre është mirë të shpresojmë te Gëllahuçi që do të na jap. Prandaj mos ta neglizhojmë as lutjen, dhe Allahu subhanehu teala, gjithashtu edhe në përgjithërat që dëhmojnë që të largohemi prej gënjeshtës dhe të përkushtohemi në çështjen e sinqeritetit, është edhe kur ta mësojmë dhe kur ta kuptojmë se çfarë përfundimi të keq kanë pas gënjeshtartë. Edhe këtë kemi për këtë kemi shumë shembuj në librin e Allahut dhe në suret e pejgamberit sallallahu aleihi dhe sellem dhe del në shërë se me të vërtet nuk duhet të mashtrohemi me gënjeshtat, por duhet të përqendrohemi në rrugën e sinceritetit. Mërë në fundë të ta, ceki vetëm një rast, e, apo ajo është vetëm se biseda që e kina, kina përmendu, disa herë biseda mes Ebu Sufjanit edhe Heraklit, e, kur e pyjt për pejgamerin së Allahu Aleyhi Vesem. Dhe thot, për, për daj i ben ka imi thot, as një armik, a as një, dhe më thonë, mik, nuk ka dëshmuar se pejg Edhe kjo është për argumenteve, kjo që e thotë edhe Ebu Sufjani, po edhe që mëvon e ka thënë edhe Ebu Zehli. Sikë thënë se asnje nuk kemi ndëgjuar ndonjë gënjeshtër për Muhamedit (s.a.w.). Prandaj kur e pyesin a ka gënjeur ndonjëherë, ai thotë jo. Edhe përgjigjja e Ebu Sufjanit është, shkaqë thotë, kështu janë pejgamberët, nuk ai nuk ka marr guxim që të gënjejnë për fjalët e njerëzve sipër të, si pra të marr guxim dhe të gënjejnë për Allahun (subhanehu ve teala). Prandaj kjo është Realiteti pegabe, i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qacionin joher në Mekë as-Sadiqul Amin, ai i cili reflekton vërtetën e sinqertit dhe besniku, prandaj edhe ne të nderuar shikues të mundohemi që jetën tonë ta zbukurojmë me këtë vlerë, sepse ajo ndikon, reflekton pozitivisht dhe njerëzit kur ta kuptojnë këtë, edhe shohin praktikisht në jetën e besimtarit, edhe ata do të mundohen ta provecojnë këtë vlerë dhe këtë virtyt dhe kështu ta përfitojnë kënaçin e Allahut subhanahu wa taala. Allahun e, shiron, Allahun e lusë që të në mëshiran, Allahun e lusë që të në bashkona dhe vëqëmëri, dhe Allahun e lusë që të bënë sinceritetin pjesë të jetës tonë. Ju përshëndesë, vëssalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.